Az alapkérdés persze mindig az, van-e értelme az életnek. És erre nem lehet racionálisan igent mondani. Én legalábbis nem tudok. Pedig a lelki rugalmasság alapja mégiscsak ez a remény lehet. A hit a meggyőződés, a tudatállapot, hogy van értelme élni. Úgy általában, és nekem konkrétan is. Vannak, akik arról beszélnek, feladattal jöttek a világra, és ezt a feladatokat keresik. Aztán gondolják, ha megtalálják, majd az lesz a cél, hogy beteljesítsék. Én nem szeretném azt hinni, hogy ilyesmi lenne a lényeg. Valahogy inkább azt képzelem, az alap az, hogy jó élni, ha nem bántanak, nem kegyetlenkednek velem, ha a valóságot senki sem teszi rettenetessé számomra. Tehát nem kell semmiféle extra értelmet keresni, csak egyszerűen vissza kell menni oda, ahol ez nem is kérdés. Van-e értelme az életnek? Hál' Istennek nincs. Mert ha lenne akkor mindenkinek tudnia kellene, mi az, és komolyan kellene vennünk. De szerencsére nincs. Akkor tehát szabadok vagyunk, hogy mindannyian egyenként magunknak kreáljunk értelmet. Nincs értelem a világ mindenségben. A világ mindenség csak van. Tök mindegy neki, hogy létezem-e vagy sem. A világ mindenség nem fog eltérni attól, ami csak azért, mert én vagyok vagy nem vagyok. Vagy ezt csinálom, vagy azt csinálom. Nagyjából ez a helyzet. Viszont magamnak nagyon fontos vagyok. A világ mindenségnek nem. A világ mindenség nem adott nekem értelmet. Mint ahogy mondtam, véletlen, hogy megszülettem. Annak a valószínűsége, hogy én létezek, majdnem nulla. Lehettem volna akár a testvérem is. Fiú vagy lány. Egészen más genetikai örökséget kaptam volna, ha az apámnak egy másik spermája ment volna az anyám petesejtjébe. Tehát nem hiszem, hogy nekem egy előre kitervelt funkcióm, feladatom, küldetésem lenne a világban. Mégis soka reménykednek benne, vagy hiszik ezt. Olyanokat mondanak, hogy leszülettünk valamilyen célnal. Én ezt nem tudom komolyan venni. De személy szerint nagyon örülök annak, hogy nem hiszem. Ez a teljes szabadságot, hogy azt az értelmet adjam az életemnek, amit én akarok. Hát elég sok mindent ki is próbáltam. Végül arra jutottam, amivel most vagyok, azért vagyunk a földön, hogy hallelujját énekeljünk. Dicsérjük az Istent, dícsérjük a világ mindenséget. Dícsérjük ezt a csodát, ami itt és most megadatik, úgy, ahogy van. Örüljünk annak, ami van. Élvezzük azokat a pillanatokat, amik még vannak, amíg meg nem halunk. Mert nem lehet Isten dicsőíteni, ha morcos, ha deprimált vagy, ha duzzogsz. Értelmetlen dolgok. Az értelmes az, hogy hallelúja! Itt vagyok, lélegzem, látom az árnyékot, a rúst a szádon, hát hallelúja! Amikor rájön az ember mennyire nem könnyű jelen lenni minden élő pillanatban, akkor kitűzheti magának azt a célt, hogy mielőtt meghal, szeretne részt venni minden élő pillanatban. És nem akar kihagyni egyet sem. Úgy hagyhatunk ki pillanatokat, ha megengedjük a múltnak, hogy befurakodjon a jelenbe, és a jövőn tökölünk, amikor az csak fantázia. Így az emlék és a fantázia valahogy fontosabbá válik, mint a jelen pillanat élménye. Csodálkozni az élményen, még akkor is, ha fájdalmas, szerintem jelentősebb, mint bármi más csinálni, mint menekülni. Van egy olyasféle akaratosság szerintem az emberben, hogy ne csak örüljön annak, ami van, hanem válogasson, hogy ilyen élményt akarok, olyat pedig nem. Mintha rengeteg különböző színű labda repülne felém, de nem örülök mindegyiknek, mert nekem csak a piros labda kell. Már nem is látom a kék vagy a fekete labdákat, amiket elkaphatnék. Csak várok a pirosakra, és nem vagyok a jelenben. Gondolom ez akkor csúszik el, amikor bántanak de az, aki abban az illúzióban vagy hitben él, hogy ő valamilyen célnal jött a világra, valamilyen küldetéssel van, vagy valamilyen feladatot kell teljesítenie, tulajdonképpen mit csinál? Menekül a szabadságától. Mert abban a pillanatban, amikor már úgy gondolkodom, hogy valamit kell tennem, az olyan, mintha az élet egy vonat lenne, és jegyet lehetne váltani rá. Kötött a pálya, de hát nem kell jegyet váltani, az élet szabad, ha azt képzelem, valami feladattal jöttem a világra, az beszűkíti a valóságot. Mert a valóság az, hogy minden adott pillanat kritikus, minden adott pillanat egy tiszta lap. Érdekes módon, ha azt hiszem, hogy valamit kell csinálnom, akkor már nem lehetek olyan boldog, mintha ugyanazt szabadon csinálnám. Szabadon választhatom például, hogy megígérek-e valamit vagy sem. Úgy tűnik, mintha redukálnám a szabadságomat az ígérettel. De ha szabadon ígérek, akkor pont az redukálná a szabadságomat, ha nem engedném meg magamnak, hogy ígérjek. Úgyhogy vigyázni kell, hogyan gondolkodunk. Jacques Derrida azt, ha valaki megígér valamit és annyiban hagyja, csak emlékszik rá, hogy a múltban tett ilyet gramafon fenoménnek nevezi. Tulajdonképpen, mintha egy lemezt készítene az ígéretről, amit le lehet játszani, de a jelenben nincs meg az ígéret, csak az emléke. Az tartja, az igazi ígéret olyan, hogy azt minden nap, minden órában megígérem. Élő ígéret, nem a múltban rögzített emlék. Ez nagyon érdekes. Élve tudom -e tartani, élve akarom -e tartani az ígéretet? Mert hiszen változnak a körülmények. Megváltozom én is, és az is, akinek ígéretet tettem. Hát igen, abban a pillanatban, amikor csak emlék az ígéret, neheztelhetek. A mai András neheztelhet a tegnapi Andrásra, mert a hülye megígért valamit, és azt most nekem kell teljesíteni. Mert a mai András már nem a tegnapi András. Itt viszont az a nagy kérdés, mit tegyek, hogyan éljek ma, hogy a holnapi András ne legyen mérges a mai Andrásra, aki akkor már a tegnapi András lesz. Érdemes rákérdezni, mi is a kapcsolatom a különféle Andrásokkal az időben. Ha azt látom, rossz a kapcsolatom a tegnapi Andrással, akkor meg kell lágyítanom a kapcsolatomat a holnapi Andrással, mert a mai András holnap már tegnapi András lesz. Mindjárt holnap lesz. Mert ha kifundálok valamit, és az utána megváltozik, akkor joggal vagyok dühös magamra. Olyan, mint amikor magamra tetováltatom a szeretőm nevét, aztán elmúlik a szerelem, és nehéz eltüntetni a tetoválást. Nehéz úgy, hogy ne legyenek ilyen megbánások. Valami nagyon egyértelmű, megkérdőjelezhetetlen dolognak kell lennie annak, amit aztán biztosan nem bán meg az ember. Amit úgy lehet megígérni, hogy tutira élő ígéret lesz holnap is. Giorgio Agamben azt mondja, a görögök úgy vélték, amikor az ember megszületik, egy géniuszt kap. De ez nem azt jelenti, hogy az ember zseniális. A génius olyasmi, mint egy őrandyal. Nem materiális. Tehát a világban semmit sem tud elérni, de vannak vágyai. Az embernek szolgálnia kell a géniusát. Ha nem szolgálod, akkor büntet és bánt. Mert másképp nem tudja azt mondani: figyelj, miért nem figyelsz rám? Ez nagyon érdekes dolog. Agenben azt írja, amikor először arra gondolt, megírja a könyvét a géniusról, az volt az érzése, hogy piros tintával és kihegyezett lúdtollal kellene írnia. Ne hülyéskedj, mondta magának, és nem is gondolt másra, csak elkezdett írni a laptopján. De nem tudott írni. Leblokkolt és nem jött semmi. Csak ült, az ujjai a billentyűkön és semmi. Akkor, mert éppen erről a géniusról akart írni, az az ötlete támad, hogy talán a géniusz akarta, hogy tollal írjon. Most meg úgy bünteti, amiért nem figyelt rá, hogy nem engedi írni. Vedd hát piros tintát, kihegyezett egy lúdtollat, és az egész könyv gyönyörűen kicsordult belőle. Tehát ő azt mondja, ebben a sztoriban az a poén, hogy különösen akkor kell a géniusra hallgatni, amikor nem racionális. Ez az egész lehet, hogy arról szól, hogy az embernek figyelnie kell magára. Nem hiszem, hogy vannak géniuszok, de ez reprezentálhatja azokat a vágyakat, amiket nem lehet megmagyarázni. Spotted Eagle, egy szellemlátó azt mondta Francis huxley aki krónikus fájdalmat érzett a nyakában és a vállában, hogy mindez azért van, mert a géniusza nincs megelégedve vele, mert nem teljesíti az élet célját. Szerinte, vagyis a szellem szerint, aki beszélt rajta keresztül, Azért születünk, hogy elvégezzünk egy feladatot. Francis Huxley feladata állítólag az volt, hogy ne hasonlítsa össze magát senkivel. Hát ez nem volt könnyű neki, mert olyan családba született, ahol mindenki zseniális volt. A dédapja T. H. Huxley biológus, Darwin buldogja. Az apja Julian Huxley szintén ismert biológus, zoológus. A nagybátyja az író Aldous Huxley, és Andrew Huxley a Nobel-díjas fizikus. Utánuk jött ő, Francis. Spotted Eagle arra figyelmeztette, hogy nem szabad összehasonlítani a magát senkivel, legfőképpen a híres rokonai nem. Neki ez a dolga, ezt kell elvégeznie. Mindaddig, amíg az a szokása, hogy összehasonlítgatja magát, és azt mondogatja, hogy én senki vagyok, vagy Julienhez képest, addig a géniusza nem tud más csinálni, mint kínozza, hagyd abba! Görcsöl, feszül és fájdalmat okoz. Ez aztán szépen ellentmond mindannak, amiről az előbb beszélgettünk. Ha ez igaz, akkor igenis van életfeladat, amit be kell teljesíteni. A szabadságharc ez ellen csak szenvedést hoz, még szerencse, hogy az elején tisztáztuk, hogy nem tudjuk a tutit. Igen, ez látszólag tényleg ellentmond, de persze csak látszólag, mert teljesen más szinten van a két dolog. Az életfeladatnak, ami spirituális, transzcendentális, Istentől származó, az ő akarata, hát annak jobb engedelmeskedni. Legyen meg a te akaratod, nem az enyém. Viszont ha egy másik ember mondja meg nekem, mi a feladatom, anyám, apám vagy bárki más, a te akaratodnak kistével sohasem akarom beadni a derekamat. Nem lehet, hogy mégis ugyanarról szól, csak egy kicsit másképp mondjuk el a sztorit? Ahogy az álmok beszélnek arról, amire nincsenek szavak, a fájdalmak épp úgy működnek, mint az álmok, szimbólumok, főleg a krónikus fájdalmak. A test beszél, ha mi nem beszélünk valamiről, hanem fejezzük ki szavakkal. Úgy is lehet interpretálni, hogy Francis tudja, hogy erről kell beszélnie. Nem akar, de nem is lehet erről nem gondolkodni egy olyan családban, ahová ő született. Ahogy Spotted Eagle beszélt a géniusról, az nem más, mint hogy a probléma átmegy a tudattalamból a tudatosba. Ő csak azt mondja, amit egy pszichoszomatikával foglalkozó orvos is mondana. A tested kifejez valamit. Mit mond a tested? Szó sincs arról, hogy lenne bármiféle géniusz vagy életfeladat, de van egy probléma. És ha Francis megtanulná, hogy ne hasonlítsa össze magát soha kivel, akkor relaxálna. Mert amit csinál, az feszültséget okoz. Persze, amikor én hasonlítottam össze magamat Franciszel, én is féltem attól, hogy fájni fog a nyakad. Azért, mert úgy éreztem, a nyomába se léphetek, ő hozzá képest én egy dilettán senki vagyok. Lehet, hogy ha összehasonlítod magad Francisszel, és ő ezt tudja, akkor leveszed a válláról a terhet, vagy legalábbis a teher egy részét. Hát remélem. Már pedig a francia akarja levenni a másik terhét, de lehet, hogy ilyen a reláció egy mester és egy tanítvány között. A tanítvány leveszi a mester terhét azzal, hogy felnéz a mesterre. Igen. A zen úgy tartja, a test és a tudat egy. Nem szimbolikusan, hanem valóban egy. Ha felveszed a zazent, a helyettes testtartást, akkor buthává válsz. Ez a legnagyobb pszichomágia. Abban a pillanatban, amikor jól ülsz, akkor realizálod, hogy butha vagy. És tényleg az is vagy. Kész. Megjelenített buthát a világban. Hát ez remek.